Jukkul Matas, no, keskaajal oli ikka tugev kaks, no ikka üli tugev, ütleme, et üks, ütleme otse välja, mis me siin... Saavad siis mingi kümpi-kümpi aasta pärast kokku õppetajaga. Juku tundis õpeta ära ja õpeta tundis enam vähem juku ka. Jukku, sina, kuidas sul siis läheb ka? Ja, mis mul lähen, ma olen nüüd ärimeest tead? Sina, ärimees, tal oli Matas jumalast kaks, tead? Ei, no mis kaks eks ole? No. no aga kuidas sa siis äri teed? No, mis ma siis ikka äri teen? Ühega ostan neljaga aga müün see 3 mind täiesti rahuldab, tead? <laughs>